Pista 16 Insulele misterioase Navigatorul să se încrede numai în forțele lui. Prietenii îi sunt doar vânturile și furtunile care îl duc departe în țări necunoscute. Frigiov Saga, circa 1300, era noastră. Apariția unor insule fantomă, a unor țărmuri ce se întrezăresc vag, este ceva obișnuit în materie de navigație. Un strat subțire de ceață sau un nor la orizont, mai ales în Amurg, sunt îndeajuns ca să ți se pare că ai zărit o insulă. Chiar și marinarii experimentați se pot înșela. Morrison Dicționar Insulă Întindere de pământ înconjurată din toate părțile de apă, situată fie într-un ocean mare sau lac, fie în cadrul albiei unei ape curgătoare. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 1975 Unde trebuie localizate insulele fericiților? Eolia și vulcanul Stromboli Istoria agitată a Chihlimbarului Fenicienii Insulele Gorilelor și Insulele Cositorului, Călătoria lui Piteas către Ultima Tule, Legenda Sfântului Brandan, Insulele Fantomă, Brazil și Antilia, Spre Insulele Mirodeniilor, Misterioasa Țară a Papagalilor, Insulele care apar și dispar. Se spune despre marinari că care ar fi înzestrați cu o imaginație prodigioasă, trăsătură de caracter care poate are originea în trecutul îndepărtat al îndelungatelor călătorii, când navele pluteau între cer și apă vreme de săptămâni și luni în șir. În această izolare totală, când meleagurile familiare au rămas cu mii de mile în urmă, iar în față se găsește o țintă adesea incertă și uneori necunoscută, imaginația află teren prielnic, plăsmuind făpturi și întâmplări fantastice, unele dintre ele transformându-se apoi în legende care s-au perpetuat de-a lungul veacurilor până aproape de vremurile noastre. Tot așa, când marinarii lui Vasco da Gama sau Cristofor Columb puneau pentru prima oară piciorul pe insulele necunoscute europenilor din Indiile răsăritene sau apusene, venind în contact cu o lume nouă și ciudată, era firesc ca imaginația să le fie stimulată, ca întâmplărilor trăite să li se adauge altele izvorâte din închipuire și menite să dea culoare relatărilor. De această tentație n-au scăpat nici călătorii dinaintea veacului marilor navigatori iberi, de pildă arabul Ibn Batuta sau venețianul Marco Polo, și nici alții de mai târziu, ca spătarul Milescu, care, în pragul ultimului pătrar al veacului XVIII, a călătorit în Orient, ajungând până la Pechin. Indiferent dacă așter nu înscris de vreun știutor de carte sau numai povestite la masa unei cărciumi de port, Relatările fantastice din țări îndepărtate aveau și menirea de a scoate în evidență curajul și îndrăzneala navigatorilor, într-o vreme în care globul nostru era acoperit de numeroase pete albe, iar cârma, compasul, busola și velatura, fie că nu se cunoșteau, fie că erau la începuturile utilizării lor. Așadar, într-o vreme când deviza audaces, fortuna ajuvat, soarta îi favorizează pe cei îndrăzneți, era eminamente marinărească. Iarăși, alte relatări, intenționat fanteziste, aveau scopuri bine determinate sub aspect mercantil. Fenicienii, de pildă, popor de navigatori și neguțători, își preserau povestirile cu tot felul de monștri marini și cataclisme înspăimântătoare pentru a descuraja pe cei care ar fi voit să se avânte pe itinerariile străbătute de ei și al căror monopol l-au deținut veacuri de rândul. Vechii greci își imaginau oceanul ca pe un fluviu fără de sfârșit, înconjurând lumea locuită de oameni. În emărginirea acestui Oceanos, la capătul lumii se aflau insulele morților, unde, potrivit lui Homer, Odiseea, întălmăcirea lui George Murnu. Citat Omul trăiește mai ferice, că nu-i ploaie și nici nu-i iarnă lungă, ci pururea suflare linea die din ocean, și mângăie pe oameni. Încheia citatul. La poeții mai noi, aceste meleaguri apar sub numele de insulele fericiților, insule fortunate, denumire latinească sub care au figurat în hărți până în perioada medievală, pe care unii cercetători, bazându-se pe anumite indicații din textele antice, le-au identificat cu insulele Canare, Există dovezi de că fenicienii descoperiseră mai de mult drumul către Canare, Madeira și Azore, dar păstraseră taina asupra lor. Ideea despre unele pământuri îndepărtate și inaccesibile a stăruit vreme de veacuri, ba chiar milenii. Drumul către ele era presărat cu monștri marini, cețuri dese, prăpăsti, vârtejuri și furtuni neprasnice, din care niciun navigator oricât de iscusit nu putea scăpa. Tocmai pentru a împiedica pe corăbieri să treacă din Mediterana, marea familiară grecilor, în Atlantic. În Marea Tenebrelor, cea plină de primejdii, Hercule a ridicat cele două stânci uriașe care străjuiesc strâmtoarea numită astăzi Gibraltar. Vânturile socotite de cei vechi ca un fenomen curios își aveau sălașul în insulele vânturilor, unde, după cum ne relatează și Horațiu într-una dintre odele lui, Eol îi ținea închiși într-o peșteră pe Boreu, zeul vântului de nord, pe Euros, vântul de răsărit, și pe Zefiros, vântul de apus, lăsându-le slobo de la porunca lui Neptun. Mai târziu, în primii ani aerei noastre, arhitectul Andronicus a ridicat la Atena un turn al vânturilor pe care figurau opt vânturi. Astăzi, pe roza vânturilor, sunt grupate 36 vânturi mai însemnate. În privința insulelor eoliene, nu mai avem astăzi îndoieli. Ele sunt identificate cu insulele Lipari din Marea Tireniană, în nordul Siciliei, vizitate și de Ulise în peripul său, iar legenda despre eolia, insula plutitoare, poate că și are originea natura lor vulcanică. Stromboli, situat pe cea mai nordică dintre cele 17 insule ale Arhipelagului, se numără printre cei mai activi vulcani din Europa, el erupe la intervale de 20 de minute, aruncând gaze și cenușă vulcanică, astfel încât de departe insula pare că se mișcă. În bazinul Mării Mediterane, navigația era așadar cunoscută cu multe milenii înaintea erei noastre. Cele mai vechi date certe ne duc către cretani, care au ajuns cu navele lor primitive, acționate de vâslași sclavi, în Cipru, pe coastele Libanului, în Egipt și, probabil, în Marea Neagră, apoi spre Apus, în Sicilia și Sardinia și, mai departe, pe țărmurile scăldate de soare, cunoscute astăzi sub numele de Costa de Azur. Dar s-au avântat oare cretanii dincolo de coloanele lui Hercule? Se pare că da, într-un mormânt cretan vechi de aproape 4.500 de ani, s-a găsit chihlimbar de proveniență baltică. Este greu de presupus că apreciata ambră galbenă a fost transportată pe dificilele drumuri de uscat de-acurmezișul Europei din jurul anului 2500 înaintea erei noastre. Drumul de la Varegi la Greci, de care pomenește cronica lui Nestor, se situează în veacurile 11-13 era noastră. În consecință, nu trebuie să excludem posibilitatea că navigatorii cretani, pe lângă rolul important pe care l-au avut în colonizarea insulelor Egeene și a unei bune părți a litoralului mediteranean, s-au avântat în Oceanul Atlantic și Marea Baltică până la insula Chihlimbarului. Chihlimbarul a fost dintotdeauna foarte prețuit în Orient. De el se leagă o pagină întreagă din mișcările popoarelor vechi, după cum remarcă pe bună dreptate reputatul geolog Ion Simionescu în Din Ale Naturii. Este un mineral de culoare galbenă până la brun, rășină fosilă, din Eocen și Oligocenul inferior, de conifere, folosit mai ales la obiecte de podoabă, deoarece se pretează la cioplit și lustruit. Asemenea podoabe s-au găsit la săpăturile arheologice de la Micene și din Mesopotamia. Ele figurau la loc de cinste în haremul înțeleptului rege Solomon, despre care se spune că avea o mie de neveste, la curțile regilor egipteni și în palatele cezarilor romani. Vechii greci, deși socoteau chihlimbarul ca fiind lacrimile împietrite ale heliadelor care îl plângeau pe fratele lor Faeton, ucis de trăsnetul lui Zeus, au remarcat și proprietatea sa de a atrage unele obiecte atunci când e frecat cu o țesătură moale de lână și l-au numit Electrum, de unde denumirea unor noțiuni moderne ca electricitate și alți câțiva zeci de termeni din aceeași rădăcină. În cuprinsul bucăților de chihlimbar sunt prinse uneori insecte perfect conservate. O lucrare de referință ca Mears lexicon apreciază la 2000 de specii numărul insectelor și fragmentelor de plante păstrate în velișul de ambră galbenă, dintre care unele dispărute. Chihlimbarul se găsește și la noi, mai ales în Valea Buzăului, având o culoare mai închisă decât cel de Baltica. Pe vremuri, în casele boierești, se ardeau mici bucăți de chihlimbar care răspândeau o mirazmă plăcută. Obicei turcesc, se pare, adus pe meleagurile noastre de către greci. De altfel, termenul prin care îl desemnăm vine din turcește, chehlibar. În multe alte limbi, îi se spune ambră galbenă prin analogie cu substanța ceroasă, plăcut-mirositoare, extrasă din intestinul unei specii de cașalot și folosită în industria parfumurilor. Fodoabele găsite în mormintele de la Micene erau dintr-un chihlimbar provenind indiscutabil din regiunea Balticii. Galben auriu până la galben roșiatic străbătut de vinișoare mai închise, rășină fosilă de Pinus succinifera. Succinus este numele latin al chihlimbarului. Romanii cunoșteau și ambra galbenă și o apreciau, Pliniu cel bătrân a descris-o în a istoria naturală, socotind-o pe drept cuvânt rășină de conifere, spre deosebire de unii naturaliști din perioada medievală care o socoteau drept urina solidificată a râsului, fiara cea mai setoasă de sânge din pădurile nordice. Dar cu trei veacuri înainte de Pliniu, navigatorul și geograful Piteas din Masalia, Marsilia de astăzi, a cercetat Chihlimbarul în călătoria sa din anii 325-320 înaintea rei noastre, aducând cu el și câteva mostre. Din păcate, relatarea lui Pitea s-a ajuns până la noi fragmentar, prin intermediul unor autori mai târzii, istoricul Polibiu și geograful Strabon, care îi neagă meritele, socotind că n-a ajuns până la Marea Șciților, Baltică, ci doar la Marea Tenebrelor. Marea Nordului Oricum Piteas vorbește despre Țărmurile locuite de germani El le spune teutoni Și relatează că strângeau Chihlimbar pe o insulă numită Abal, aflată la o zi de drum De coastă Întrebarea la care au încercat să răspundă Cercetătorii mai noi Este unde trebuie localizată Abal, insula Chihlimbarului Părerile sunt împărțite în această privință. S-a vorbit de insula Rügen, despre care avem însă numai date relativ târzii, din jurul anului 1000, când negustorii normanzi și slavi baltici practicau aici, în cetatea Arcona sau Urcan, un comerț intens, exportând blănuri, piei și chihlimbar în schimbul țesăturilor și armelor orientale. De asemenea, insula Usedom, situată tot în apropierea coastei baltice germane, despre care avem date din primele veacuri ale erei noastre. Cronicarul Adam von Bremen vorbește despre străvechea cetate Iumneta, unde veneau neguțătorii din sud să cumpere blănuri, pește afumat, miere și, bineînțeles, chihlimbar. În sfârșit, o a treia ipoteză care ni se pare cea mai plauzibilă identifică vechea insula Chihlimbarului cu Gotland, o insulă lungă de 44 km la circa 80 km de țărmul suedez împădurită, prevăzută cu porturi bune. De cealaltă parte se află țărmul lituanian, cunoscut în veacurile trecute și sub denumirea de coasta Chihlimbarului. Aici, după cum ne spune tot Ion Simionescu, Citat, natura însăși e lucrătorul minier. Valurile mării bat în țărm, îl năruie, scormonind boțurile de chihlimbar, adunându-le ca pietrișuri în zăcăminte secundare, din care cu ușurință pot fi luate. Alteori bucățile răscolite din pământ plutesc la fața apei ca și spuma de mare. Încheiat citatul. Despre vechea faima insulei Gotland vorbește însuși renumele ei de regina a mărilor Nordului, iar principala ei așezare, cetatea Visby, puternic centru comercial, era supranumită Cartagina Nordului. Autori mai noi, printre care Atilio Gaudio, descriu Gotlandul ca pe insula Comorilor, într-adevăr, în peșteri și în subteranele vechilor fortarețe vikinge și germanice s-au descoperit cantități uriașe de monede de aur și de argint, de proveniențele cele mai variate, între care monede cu efigii ale împăraților romani, de asemenea obiecte de aramă și podoabe de origine etruscă. Mai târziu, cam de prin secolul VII, vichingii au pornit cu vestitele lor corăbii lungi, Dracarele, încărcate cu chihlimbar și sare, cu piatră de var și gudron, spre răsărit, de unde se întorceau cu țesături și covoare, mătăsuri și mirodenii. La sfârșitul fiecarei expediții, ne spune tot Gaudio, echipajele flotei vikingilor din Gotland debarcau în insula lor îndepărtată și necunoscută, depozitându-și lăzile pline cu bani și cu mărfuri prețioase. După un timp, vikingii din Gotland, nu mai știau unde să depună spre păstrare toate aceste comori și atunci au săpat magazii și ascunzători subterane. Ei au umplut cu ele chiar mormintele, ceea ce ne face să bănuim că multe alte comori se mai ascund în Gotland, în afara celor care au fost descoperite până acum. Printre miile de monede descoperite sunt monede grecești, anglosaxone și poloneze sau renane. Încheia citatul după ce multe veacuri înșiră obiectivele principale ale neguțătorilor gotlandezi îl constituiau porturile și piețele Orientului, cam de prin jurul anului 1000, legăturile cu lumea orientală în general au suferit o întrerupere bruscă în favoarea comerțului cu Rusia și cu Bizanțul. Piețele slave și cea bizantină erau îndeosebi piețe de achiziții, marea clientelă occidentală fiind Anglia, mai târziu, odată cu constituirea orașului Visby, această comunicare urbană a atras numeroși negustori străini. Noi imigranți au pus viața locuitorilor din Visby sub un regim juridic și politic special, asigurând privilegiile noi negustorim. Citat Orașul devenea din ce în ce mai înfloritor și fiecare comunitate contribuia la aspectul lui monumental. Astfel se îndreptau către cerul cetății Visby bolțile gotice ale bisericilor germane și saxone, coloanele clădirilor în formă de cruce ale bisericilor rusești și liniile sobre romane ale ordinelor religioase ale cistercienilor, franciscanilor și dominicanilor. Gotland, insula Chihlimbarului, avea să cunoască vremuri agitate în veacul al XIII-lea, când în nordul continentului nostru se vor produce unele schimbări însemnate, între care apariția legii hanseatice. O uniune comercială apoi și politică a orașelor interesate în negoțul pe Marea Nordului și Marea Baltică. Hansa, al cărei nucleu l-au format orașele Hamburg, Lübeck și Bremen, a devenit o forță politică deosebit de puternică mai ales după 1367 în urma războiului victorios împotriva Danemarcei. Mai târziu, ea cuprindea mai mult de 160 de orașe, având depozite de mărfuri pe o arie imensă, ce se întindea de la Bergen, în Norvegia, până la Bruges în țările de jos, și de la Londra până la Novgorod. În a doua jumătate a veacului 14, pe Gotland își găsi refugiu frăția vitalienilor, Organizație piraterească specializată în jefuirea navelor comerciale care plecau din porturile hanseatice sau se îndreptau către aceste porturi. Între alții, aici își avea unul dintre refugii vestitul pirat Klaus Stortebecker, care împreună cu locotenenții săi Godeke Michels și Magister Vigbold a terorizat Mările Nordice ani în Abia în 1398, o expediție a cavalerilor teutoni va trece prin foc și sabie ascunzătoare a piraților, care fură nevoiți să fugă din Gotland după ce reușiseră să ascundă o parte din mărfurile obținute prin jaf în peșterile atât de numeroase ale insulei. Insula Chihlimbarului nu-și mai îndreptățește astăzi numele, care rămâne de natură eminamente istorică. În primele patru decenii ale veacului nostru, celebrul pământ albastru suedez al Balticii, în care se găsește râvnita rășină fosilă de succin, a dat în medie cam 100 tone chihlimbar anual, cantitate care în anii noștri a scăzut și mai mult. Dar în multe muzee de artă și colecții particulare, chihlimbarul se află la mare cinste. Pocale, casete, statuiete, mătănii, piese de șah, podoabe, multe dintre ele vechi de veacuri, ba chiar de milenii. Iar locuitorii Gotlandului se ocupă astăzi cu creșterea vitelor și cu pescuitul heringilor. Vara turiștii sunt atrași de clima dulce, ținând seama de latitudine a insulei și de vestigiile istorice, amintind de vechiul negoț înfloritor în care Chihlimbarul a jucat un rol de seamă. Vorbind de abilii navigatori care erau cretanii, capitala lor, cetatea nosos, a fost distrusă, se pare, în secolul 15, înaintea erei noastre, întreaga insulă căzând sub dependența grecilor, nu trebuie să uităm pe ceilalți marcă răușei mărilor și neguțători ai lumii antice, pe fenicieni, despre care unele indicații ne duc la concluzia că au fost primii marinari capabili să călătorească și noaptea, Orientându-se după stele și primii care au folosit ancora. Fenicia era dăruită de natură cu porturi excelente, Biblos, Tir, Sidon și cu bogate păduri de cedri, lemn cum nu se poate mai potrivit pentru construirea de nave. Fenicienii au străbătut în lung și în lat apele Mediteraneene cu navele lor pântecoase acționate de rame și vânt. Iar unii autori mai noi nu exclud posibilitatea ca ei să fi traversat Atlanticul cu mult înaintea normanzilor și a lui Columb, ipoteză interesantă, dar insuficient argumentată de unele descoperiri arheologice și asemănări între scrierile feniciană și maia. Sigur este că vreme de peste un mileniu ei au desfășurat o intensă activitate comercială pe țărmurile mediteraneene și, după ce au întemeiat porturi în Cipru, s-au stabilit treptat în insulele Rodos, Sicilia, Malta și Sardinia. Au fondat Cartagina și s-au avântat dincolo de coloanele lui Hercule, spre sud către Canare și Madeira, spre nord către insulele care mai târziu se vor numi Britanice. Curios este faptul că, deși utilizau un alfabet care ulterior va sta la baza scrierilor fonetice mai noi, uriașele lor realizări în domeniul navigației se bucură de foarte puține relatări scrise proprii, fiind oglindite aproape exclusiv în texte ale altor popoare. Astfel, Ezechiel, circa 593-571 înaintea erei noastre, vorbea despre tir, în ebraică, Tir înseamnă stâncă, orașul fiind construit pe o platformă stâncoasă la marginea mării, ca fiind în acea vreme cel mai însemnat popor mediteranean. Cam în aceeași perioadă trebuie plasat excepționalul periplu în jurul Africii al navigatorilor din Tir, despre care ni s-a păstrat o relatare a lui Herodot. S-a constatat, povestește istoricul grec în a patra carte a istoriilor sale, că Libia, Africa cunoscută în acel timp, este udată din toate părțile de mări, cu excepția părții unde se învecinează cu Asia. După câte știm, primul care a dovedit acest lucru a fost regele egiptean Necao. E vorba de Necao al doilea, care a domnit între 611 595 înaintea ei noastre, ceea ce plasează expediția în jurul anului 600. El a trimis niște fenicieni cu navele pe mare, poruncindu-le să se întoarcă pe la coloanele lui Hercule. Fenicienii au plecat din Marea Eritreică, Roșie, și în al treilea an au trecut pe la coloanele lui Hercule și s-au înapoiat în Egipt. Ei povesteau de asemenea un lucru pe care eu nu-l cred, dar altcineva poate că o să-l creadă, și anume că în timpul călătoriei în jurul Libiei au avut soarele în partea dreaptă. În felul acesta a fost cunoscută pentru prima dată Libia. Încheiat citatul Scepticismul lui Herodot este desigur justificat de cunoștințele reduse asupra globului pământesc și asupra sistemului solar din vremea lui. Amănuntul cu soarele în partea dreaptă constituie însă pentru noi, cei de astăzi, un argument în favoarea ipotezei că fenicienii au depășit ecuatorul și au înconjurat într-adevăr Africa. Mai târziu, grecii vor emite teoria sfericității Pământului și pe cea existenței unui ocean planetar unic, iar eratostene, filozof, cartograf, matematician, bibliotecar la Alexandria, Va calcula cu oarecare exactitate lungimea meridianului și înclinarea eliptică găsind 23 de grade, 51 minute și 9 secunde, în loc de 23 grade, 45 minute, 19 secunde. Fenicienii au întemeiat pe coasta nord-africană cetăți puternice ca Utica și Cartagina. Aceasta din urmă având o formă de guvernament pe care Aristotel, acest mare gânditor al antichității, o considera ca fiind perfectă, bineînțeles pentru un stat sclavagist. La un moment dat, Cartagina avea, potrivit lui Strabon 70.0 de locuitori, iar despre proporțiile comerțului ei, stă mărturie faptul că termenul bursă, folosit în toate limbile moderne, se pare că își trage originea de la numele. Colinei, Birsa, situată în marginea orașului și unde aveau loc importante tranzacții comerciale. După o altă etimologie, bursa modernă își trage numele de la complexul comercial al fraților Van der Burse din Bruges, loc de tranzacție în perioada medievală. Oricum, termenul francez burs, pungă de bani, vine de la grecescul Birsa, săculeț de piele, de origine cartagineză. Veacuri în șir cartaginezii au dominat comerțul din Mediterana, organizând expediții de explorare în Oceanul Atlantic. Pliniu cel bătrân ne relatează despre călătoria întreprinsă, probabil în 465 înaintea noastre, de Hanon, cu o flotă uriașă pentru acea vreme, 60 nave de câte 50 perechi de vâsle, având la bord 30 de mii de oameni. Poate că aceste cifre sunt puțin exagerate, dar fapt este că flota condusă de Hanon a navigat vreme de 12 zile de-a lungul coastelor africane ale Oceanului Atlantic, întâlnind triburi de păstori nomazi, până a ajuns la insulele gorilelor, pe care cercetătorii mai noi le identifică cu insulele numite actualmente Tartl și Sherbro, aflate de-a lungul coastei Guinei, ceea ce constituie într-un fel o inadvertență. Tartl... Este numele englezesc al broaștei testoase de mare, chelonian, care se găsește și astăzi în respectiva insulă. Dar poate că în urmă cu două milenii și jumătate, în insulele Tartl și Sherbro, se aflau și gorile care făceau casă bună cu broaștele testoase. Mai departe, flota lui Hanon a ajuns în apropierea unui vulcan aflat în erupție, fenomen al naturii care i-a înspăimântat pe navigatori. Unii cercetători cred că este vorba de vulcanul Camerun, alții cred că fenicienii au ajuns până la sud de insulele Capului Verde, că vor fi cunoscut poate țărmul Africii până la golful Guinei. În sfârșit, alții socotesc și ei că Hanon a ajuns la sud de Capul Verde, dar consideră relatarea lui Pliniu sumară pentru a se putea afirma că ar fi ajuns până în Sierra Leone sau Camerun. De asemenea, nu cunoaștem identitatea insulei pe care Cartaginezii a înființat un port care a adus o viață înfloritoare timp de trei secole. În schimb, insula Corbului de Mare este indiscutabil identificată. Ea se numește și astăzi Corvo și face parte din Arhipelagul Azorelor, unde de altfel s-au descoperit zaure de monede feniciene, E drept că nu s-a găsit încă statuia cu inscripții feniciene de care ne vorbește călătorul arab El Edrisi în ale sale recreații geografice.